Как върви кампанията за вакциниране на възрастните хора срещу грип? Добър ден, казвам, на Кремена Пърмакова. Тя е началник на отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Здравейте! Здравейте на вас и на вашите слушатели. Ваксините свършиха в Пловдив е новината от вчерашния ден и това е само едно от заглавията в медиите. Паралелно върви кампания, която призовава възрастните хора да се възползват от безплатните вакцини срещу грип. Преди да влезем в детайлите, ви предлагам заедно да чуем една съвсем кратка анкета, която направи стъжант репортерката Никалина Стоянова с възрастни хора в София. Със въпроса вакцинирате ли се и знаете ли, че имате право на безплатни вакцини? Се вакцинирала вече? Всяка година ли се вакцинирата? Да, много доволна. И за грипът, за новия вид COVID? Не. От да дени го правя, преди това съм имала вакцини за covid Ма защо пак ли? Това беше в Тунис. Вакцинирах се вакцинати, бях през селата, взимах температури, това, но е, така, ходех на, на лекции, защото съм такъв преподавател. И реших, от следващата година ме караха да се вакцинира, казвам, не, не, не, не. Не! Майка ми е медицинска сестра, тя казва, вакцинация никога. И после се разболяваш. И го прекараш време, по но по-леко. Но по-добре е, че общо не сива човек. Аз също съм ваксинирана. На 78 години съм. От 3 седмици против грипна. Чуда се дали да се вакцинирам. Честно казано, дълги години се вакцинирах и си карах някакво грипа наведнъж. Експериментално спрях, като че ли не фащах грипове и това много ме разполеба. Без вакцини живея. Още не се ваксинирам. Нито ни грип, нито ковид съм се ваксинирала. Още нещо. Защото държа да бъда такава, каква съм и да се опаза както трябва да бъде, и както видях ще се запази и от ковида и от е, грипа. За сега да, да чуким една дърва на 78 години са. А знаете ли, че личните лекари правят безплатни вакцини? Да, да, знам. Аз защо няма да се възползвате? Ме, няколко години е хода и тя свършила ваксините. Не е болидувам. Обажали ли сте се да проверявате дали сега има? Не, сега не съм се обаждал. Алегрия обаждал ли се? Да, каза, че трябва да се вакцинираме. О, аз от 2013 не съм го чул. Градем му забравя и ДСМ-а. Не, никога не ми се обръща. Да ме помоли да хода да се вакцинирам и да ми съобщи. Да, <съква> не ми ви обаче не. Не, не, не, не. не съм го виждал известно време. И ще му се обада, като се наложи да отида при него. Първо го потърсвам, той ми се обажда, като се бъде там, тази, аз съм ги потърсила. А специално за COVID аз също ги потърсих и сега за вакцината също аз. Ето какво каза за мен е лекар от второ ДКЦ. Хората идват сами завърсени. Достатъчно добре са информирани. А вие обажате ли, са имате Не. ли такава практика? Не. Много хора ли идват? Ми, достатъчно до сега от заявените две трети са направени. А ваксини има ли? По-добре се попитайте, защо хората до 65 години няма ваксини. И в аптеките няма за тях. Това е проблем. Трябва за всички да има да. А за това казах, че ви е неприятна цялата работа, Защото блъсканицата, сливането на потоците, болни, здрави, деца. Хората, които се ваксинират веднъж, вакцинират ли се още веднъж? Да, и тази година очудващо хора, които не са се вакцинирали до сега, има желание да го направят. Оплахвате след това от заболявания. Много ряд. Хоризонт. След тази анкета започва разговорът ни с доктор Крамена Пармакова, пак ще кажа началник на отдал надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Благодарим за тази възможност. И така ние знаем, че има национална програма за предоставане на ваксини срещу грип, сред хората най-над 65 годишна възраст. Осигурени ли са достатъчно ваксини за тази програма? Госпожо а, Пармакова. Да, това е втората програма, която предоставя възможност на възрастните хора най-над 65 години да получат безплатна вакцина срещу сезонен грип. И ако се проследи назад във времето, ще се види, че по етапно всяка една година ние увеличаваме възможността все повече граждани да получават такава вакцина. Залагат се различни проценти, като през първата година на програмата обхвата беше около 12% и 5 години по-късно вече сме достигнали обхват от 20%. За тази, тази година има осигурени вакцини с 40 000 повече в сравнение с миналата година. Те са 348 000 дози вакцини срещу сезонен грип по националната програма. Така че очакваме обхвата да се вдигне с още няколко процента. За съжаление, няма възможност към момента да се осигури вакцина за цялото население на 65 години. Както чухме от самата анкета, има и хора, които не вярват в вакцинацията. Има хора, които не се вакцинират, не, не търсят личните си лекари за това. Така че това е една тема, която ще има продължение и през следващите години, като нашата цела все повече възрастни хора да имат достъп до безплатна вакцинация и все повече хора да са правилно информирани, да са убедени от необходимостта от вакцинацията, защото всички знаем, че това е една от рисковите групи за от тежко протичане на грипната инфекция най-вече за осложненията след една тежка грипна инфекция свързано с наличието на хронични заболявания свързано с проявата на вторични бактериални инфекции така че да, това ще е тема с продължение и през следващите години А всъщност правят ли се някакви анализи? Дали всички тези вакцини, които се предоставят безплатно Вие казвате, че сега конкретно за тази година те ще са над 340 хиляди на брой всъщност влизат в употреба или не? А, ясно ли е дали стигат за възрастните хора, които искат да си поставят ваксините, или пък а, напротив а, не достигат. Тоест има ли там някакви дефицити? Защото ние чуваме доста парадоксални твърдения от, от хората. А, ако, ако няма ваксини в аптечната мрежа, чуваме че има проблем, дефицит, няма ваксини за хората, които искат да си ги сложат. От друга страна, може би тези безплатни ваксини остават. Има ли анализ, който казва каква е тяхната употреба? Да. Всяка година след приключването на грипния сезон и вакциналния сезон срещу сезонния грип се прави такъв анализ. Получаваме данни. Първо искам да кажа, че договорите за доставки на вакцини се включват между Националната здравно-осигурителна каса и доставчиците на вакцини за срещу сезонния грип на националната програма. Не е през Министерство на здравеопазването. Но въпреки това, все пак като изпълнители на тази национална програма, след приключването на вакцинационния сезон в Министерството поступват данни от фирмите, за това каква част от вакцините, което те са заявили, са днесли в страната и са ги разпределили през общо лекари. От друга страна получаваме информация и от Националната здравно осигурителна каса за това колко ваксини са отчетени и заплатени от страна на касата на самите изпълнители. Факт е, че през годините процента на, не, на неприложените вакцини варира. Като сме имали години по време на пандемията от COVID-19, когато един голям процент, около 50, не бяха приложени, тъй като тогава за грип не се говори. Грипа беше, в казано, изчезнал и хората не появяваха интерес към тази вакцинация. Но през последните две години се наблюдава на желанието и търсенето от страна на пациентите на тази вакцина. И можем да кажем, че през последната една-две години неприложените дози вакцини са много малък процент. Те са до няколко процента. И това е съвсем нормално. Няма вакцина, която да може на 100% да се приложи. Винаги се случва така, че да има пациенти, които се отказват, пациенти, които, за съжаление, почиват. Лекар, който напуска практиката, лекар, който почива. Така че тези вакцини в даден момент се оказват невъзможни за приложение. Но повечето вакцини, смея да твърдя, че се прилагат. Ето и до момента мога да кажа, че вече над 80%. Около 70% от вакцините, които са осигурени, са приложени на пациентите. Ясно, така това е доста добър процент, впрочем, да. но това, а, това може да се превърне, как да кажа, в едно до там вярно оправдание от страна на някои общо практиковащи лекари, които, примерно, ако сега им се обади човек на 70-80 години, може да си позволи да кажа, ами съжалявам, свършиха ми моите вакцини, или той би могъл да заяви отново? Ами, за съжаление, това, което имам като информация е, че наистина тази година факт е, че интереса към грипната вакцинация е много по-висок, спрямо и предходната. Много по бързо свършха вакцините, както казах и в аптечна мрежа и, както виждате, вече 80% са приложени в рамките на един месец и по националната програма. А дистрибуторите правят всичко възможно още в началото на месец октомври, количествата да бъдат доставени до още практикуващите лекари, като тази година това е станало даже едномоментно. Не е имало необходимост от втори-трети доставки, правят и в момента възможно, когато има някъде информация, че ваксини няма да бъдат приложени, те вътрешно да ги преразпределят и да се и да достигнат до тези лекари, при които има по-голямо търсене и по-голям интерес и от изпълнителите, и от пациентите за тяхто приложение. Така че мога да кажа, че със сигурност има и лекари, при които ваксините са свършили. И ако не се намери възможност, те да получат от някъде преразпределени вакцините, няма да могат да обхванат повече от своите пациенти. Но казвате, че има такъв механизъм. Тоест, ако се използва този механизъм за преразпределение, един общо практикуващ лекар може да заяви на ново вакцина и да не връща един възрастен пациент, който има интерес. Даже в този момент. Защото наистина да. говорим вече в началото на ноември. Така ли? Така, да, така е. Има си Официален телефон, теле, нали, спонтелефонционалната програма са запознати с това кой е дистрибутор, към който да се обръщат и при необходимост заявки от страна на повече пациентите могат да звънят, да дадат индикация, че имат необходимост от допъл... допълнителни количества и ако такива бъдат осигурени, те със сигурност ще получат някакво допълнително количество. А има ли опасности, заобщо хипотеза, примерно не освоени безплатни ваксини, от общопрактикуващите лекари по някакъв начин да се появят в аптечната мрежа срещу заплащане? Пред... Не, не. Това със сигурност не може да се случи по проста причина, че лекарствената форма, в която се доставя една от ваксините, не е предназначена за свободна продажба. Тя е много дозова. .е. Те са няколко вакцини 10 в една опаковка няма как да бъде пусната. Самите фирми са имат строги свои вътрешни правила, и по различен начин отчитат вакцините, които са получени по-национална програма и тези, които получават за аптечна мрежа. Така че това минава все пак и през изпълнителна агенция по лекарствата като разрешение за количество, които се осигуряват. Няма как една вакцина днесна по програма да бъде в последствие пусната в аптечна мрежа. Както какме, те не стигат и по програмата тази година. Не мисля, че има, има резон в този. В, Подобно тази, хип, хипотеза, по -споро, да. И да. Добре, много е важно наистина да е разсеем тази спекулация. Разумно звучат тези доводи. Просто няма как да се продава, защото а, не изглежда по този начин а, в по-големи опаковки, нали, няма как да, да влезе като единична доза в аптеките. Сега, а, нека да изясним. А, този период, в който говорим, т.е. началото на ноември, защото аз, включително от възрастните хора около мен, чувам аргументи от типа, не, ние изпуснахме, трябваше, в октомври изпуснахме. Наистина ли са изпуснали или все още има смисъл да го направят, ако грипът вече е тук? Защото пък тук мисля, че мога и да цитирам доктор Нели Курсун от Националната референтна лаборатория. Грипът вече е тук. Късно ли е за вакцинация? Не, никога не е късно за вакцинация с сезонен грип, въпреки, че в повечето случаи се препоръчва тази вакцина да се случи преди началото на грипния сезон и пак има възможност, има и препоръка, има и нормативно разписан рецид. Това е възможно и в рамките на самия грипен сезон. По време на грип на е, също е разумно да се постави грипна вакцина. Знаете, че не всички хора болят доведен в момента. Това, че България вече има доказани случаи на грип. А или на грип Д не означава, че всички в момента сме заразени, всички ще боледуваме. Така че постанът на една вакцина ще ни осигури възможността ние да не станем част от статистиката за настоящия грипен сезон. Силно подкрепям всеки, който се колебае, въпреки това е отворен, да бъде вакциниран, да се обърне към практикуващ лекар. И да попита дали има възможност да се постави ваксина. Ваксините в рамките националната програма могат да се поставят дори до 31 март, срока е много по-дълъг. Така че наистина ваксинирайте се където има възможност, за да изкараме една спокойна на всички. По-ключово и важно послание. Сега, как стоим в статистиката, защото знам, че вие наблюдавате и, и тази по-голяма картина. Според една публикация на Дойче Веле, всъщност медията цитира ARD, тази уважавана германска медия а, и автора Давид Бек а, за хората над 65 години европейския съюз се е отправил препоръка за вакцинирането да стигне до 75% обаче примерно в Германия са с 43% далеч от тази цел само Дания, Португалия и Ирландия постигат целевата квота над 75% ние как стоим? Ами ние, както казах, миналата година имаме обхват от 20%, в тази... 20. Да, в тази група. Тази година процента ще бъде малко по-висок, вероятно около 25%. А тази препоръка е много стара. Мога да кажа, че това беше първоначална препоръка още от 2002-2005-2007 година, която трудно се налага в света и в... дори в Европейския съюз. Наистина данните за Европейския съюз сочат много голяма разлика. Има държави с обхват от няколко процента. Има такива като нас, които са в Централна Европа около 20-30% и наистина единица са тези, които стигат до много по-висок процент. Смея да твърдя, че... Пандемията от COVID-19 разколеба и възрастните хора по отношение на иммунизацията, защото в някои държави се наблюдава отлив от, от вакцината срещу сезонен грип при възрастните хора точно през последните една-две години. Да, така, този че, ефект азам... сме го обсъждали, наистина. Но да. се връщаме на посланието. Смятате ли, че околичните лекари превентивно прозвъняват възрастните си пациенти? Това ще помогне. Чухме го и в анкетата. Ами мога да ви кажа, че има различна практика, различни хора, всеки лекар си има своя подход към пациентите си, има си лични лекари, още практикуващи лекари, които прозвоняват своите пациенти и казват ето тази година пак... Да, ела, ясно. заповядай. Тоест, Мога зависи, да каза, от, че... зависи да, от личния лекар от и от, от Моите да родители ха. са прозванени от техните лични лекари, които са двама различни. И в други населени места това се Добре. случва. Не са единици практика. Частват общо практикуващите лекари наистина, да се свързват с своите пациенти. Много ви благодаря, доктор Кремена Пърмакова, началник отдал надзор на заразните болести. И посланието има време, спокойно може да потърсите вакцина, ако сте на 65 години безплатно, според националната програма за вакцинация срещу грип и това помага.